Claudia Cârlig, lecția de română Ce a găsit englezul la București? București, Compania, 2007 ISBN 978-973-7841-414 Cuvânt înainte Ori de câte ori merg cu autobuzul troleibuzul sau tramvaiul pe bulevardul Pache-Protopopescu, fie că vin din centru sau din cartiere, fie că e seară sau dimineață și indiferent de anotim, când trec prin fața clubului caricaturiștilor, pizzeria de vizavi de liceul Mihai Viteazul, ridic puțin capul ca să mă pot uita afară, peste drum, pe terasă. Mă liniștește să știu că de oriunde aș veni și oriunde m-aș duce, există în Bucureștiul acesta agitat un loc neschimbat și un om care își bea berea în același loc de aproape 10 ani. Pe vremea când veneam la lecțiile de română, îl găseam cufundat într-o carte groasă cu ochelarii pe nas și cu paharul de ursus în față. Mă saluta vesel cu obișnuitul ce faci dragă, mă pupa pe amândoi obrajii așa cum face cu toată lumea și mă întreba ce vreau să beau. Toate chelnerițele îl cunoșteau. Era clientul lor preferat, pentru că, deși vorbea puțin românește, le zâmbea frumos și lăsa bacșișuri bune. Așa că, întotdeauna, oricât de aglomerat ar fi fost locul, Ian avea masa lui rezervată. L-am cunoscut în același club în primăvara lui 2003, într-un grup de prieteni. Am fost surprins atunci să aflu că locuia în București de aproape 13 ani și că era voluntar. Conducea asociația Casa Ioana un ONG care se ocupa de oameni fără adăpost. Povestea lui m-a fermecat pe loc, așa că atunci când m-a rugat să-i dau lecții de română, n-am stat pe gânduri. Încercam să aflu răspunsul la o întrebare foarte simplă. De ce ar rămâne un englez în România? Un englez care nu are o slujbă bine plătită la vreo multinațională, ci trăiește modest într-un apartament cu două camere de lângă piața Iancului și merge la birou cu tramvaiul ce îl face să stea în țara asta din care atât de mulți și-au dorit să plece? Curând am descoperit că tot ce avea el să mă învețe de-a lungul lecțiilor noastre era mult mai important decât cum se folosesc corect timpurile verbelor. Și deși au trecut patru ani de când îl întâlneam săptămânal și multe s-au schimbat între timp, ori de câte ori trec cu autobuzul pe acolo, continui să mă ridic puțin de pe locul meu ca să văd dacă el este înăuntru. Cu toate că nu deslușesc aproape niciodată nimic, automatismul persistă pentru liniștea mea. La urma urmei, aș putea coborâ la prima stație și aș putea intra în pizzeria. Ar fi simplu, nu? Dar nu am nicio îndoială că Ian este acolo, bându-și berea și citindu-și cartea groasă. Eu doar îl salut din mers, ridicându-mă puțin pe vârfuri. Și nu cobor la prima, ci... Merc mai departe. Aceasta este povestea lui Ian Tilling, un englez la București, spusă de el însuși.